Rugăciune pentru taina smereniei cea într Hristos. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Iisuse Hristoase, Domna smereniei, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina smereniei tale, când chip de rob ai luat, într-o peșteră te-ai născut, în sărăcie ai trăit. Rușinea ai disprețuit, O cări, lovituri, viclănii ai suportat. Ca un miel fără de glas la judecata celor răi ai stat, Crucea păcatelor noastre ai purtat. Sfintele taine pentru noi le-ai întemeiat, Pe morți i-ai înviat, Neamul omenesc l-ai salvat cu o înțelepciune fără margini, toate tainele ne-ai învățat. În fața Tatălui Ceresc pentru noi, ca o jertfă de răscumpărare, ai stat. Ne-ai mărturisit și răspunsul cel bun pentru noi l-ai dat, pentru ca toată veșnicia sufletele noastre să te asculte, să te slujească, să te iubească, să te slăvească și să-ți mulțumească neîncetat, pentru că cel ce se smerește se va înălța neînvățat. Pe cruce poruncile legii iubirii le-ai făcut și Sfânta Cruce, ca o poartă la cer, ne-ai arătat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Iisuse Hristoase, Domna al smereniei! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina smereniei tale, ca să suportăm fără tulburare toată ocara, toate loviturile, toate nedreptățile. Să ne rugăm pentru cei prin care ne vin aceste ispite încercări și lovituri. Să respingem toate cinstirile, laudele, toată slava șartă toată iubirea de stăpânire ascunsă în slujbele pierzătoare de suflet, încât să nu socotim că am dobândit vreo virtute, că suntem buni cu vioși plini de fapte bune. Ne-a învățat să nu neglijăm postul, privegherea, nevoințele, rugăciunea, ci să sporim în ele, să fim iscusiți în tăierea tuturor poftelor. În lucrarea faptelor sfinte, fiindcă neglijențele mici aduc toate căderile cele mari. Aleluia, slavăție, Doamne, Hristos, Hristoase, Domnul smereniei, te iubim și te rugăm, dar ne de taina smereniei tale, care aduce plângerea păcăinței adevărate. Dă-ne tăcerea cea plină de înțelepciune ca să îi ajutăm pe toți cei din jurul nostru, rude, prieteni, cunoștințe, vii și adormiți, prin slujbe, liturghii, parastase, danii, să-i răscumpărăm prin faptele noastre de milostenie. să ne pregătim ca să suferim pentru ei ispite, încercări, necazuri, chinuri și uneori chiar noastre fiindcă sunt spre mântuire Sfințirei de Săvârșire și fiere, pentru ca în toată vremea și în tot locul să facem voia Ta, să lucrăm pentru slava Ta, să-ți mulțumim întotdeauna pentru ca treptele smereniei celei într-o Tine să le putem urca și la sfârșitul vieții noastre îngerii Tăi să ne aducă în fața Ta. Să cunoaștem adevărul tău, că prin smerenia ta la tine ne vom înalța.